12. День випав невдалий. Невдалий з усіх боків. Минув полудень, а ми з Джорджем так нічого й не знайшли. Тобто, правильніше буде сказати, що я не знайшла нічого з того, що ми офіційно тут шукали. Пора вже було повертатись до контори, та Джорджеві схотілося подивити ще якісь зовсім маловідомі часописи. Зберігалися вони не тут, а в іншому приміщенні за кілька кварталів від головного архіву. Джордж сказав, що повернеться трохи пізніше, а я сама вирушила додому на Портленд Роу. І тільки-но ну, я ступила до передпокою, як побачила Холі Манро з рапірою та робочим поясом агента. На ній була модношкіріна куртка, чорні рукавички без пальців і вовняний светр, якого я раніше в неї не бачила. Помітивши, що я втопилась у неї, Холі пояснила. «Цей светер? Так, я знаю, що він не дуже мені личить». Це один з локведових старих светрів. Він став за малий йому після прання, хоч і досі пахне локводом. Тим часом сам Локвуд з'явився з вітальні, несучи в обох роках робочі торбини. Цього вечора Холі піде з нами, оголосив він. А де Джордж? Він досі в архіві, але ми не можемо його чекати. До заходу сонця залишилось годину зо дві. Зустрінемось з ним на місці. Я приніс сюди твою торбину, Люсі, треба вирушати. Тож, коли хочеш до туалету і таке інше, то мерщій. Сказавши це, він знову щез. Ми схолі стояли одна проти одної в передпокої. З її обличчя не сходила одна з тих усмішочок, які можуть означати дуже багато, а можуть нічого не означати. Я чула, як Локвот порпається в сусідній кімнаті, фальшиво насвистуючи крізь зуби. Мені не треба до туалету. Нарешті промовила я. Угу. Ми стояли далі цікаво, де вона роздобула ці рукавички. Щось вони підозріло схожі на ті, які я сховала в своїй зброєвій скриньці, пізнала її рапіру, одна з тих, які ми використовуємо для тренувань. Я зітхнула. А Локвіт чому мав. ми заговорили водночас, і так само водночас замовкли, тільки я різкіше за неї. Після недовгої мовчанки Холі заговорила. Локот мав сьогодні непросту розмову з панною Вінтергарден. їй потрібні негайні результати. Надзвичайно вимоглива леді. Локот сказав, що нам знадобиться зайва пара очей, щоб розшукати джерело до півночі. Я запропонувала свої послуги і Локот підібрав мені теплий одяг, щоб я не змерзла в тому будинку. Сподіваюсь, ти зрозумієш мене, Люсі. Цілком. Відповіла я, мене, власне кажучи, це не обходить. Нехай собі холі вирушає з нами. От тільки чи варто провадила я, показуючи на її спорядження. Ти взагалі працювала колись агентом? Так, уротувала я багато разів виходила на завдання, пояснила вона. Одержала тестацію спочатку першого, потім другого ступеня, потім ще додатково займалась вхтуванням. Зрозуміло, відказала я, тільки май на увазі, що нинішній гість це не якийсь там поганенький перший тип, тут щось по справжньому страшніше. Холі Мандрот закрутила за вухо пасмо волосся. Ну, мені теж довелося дещо бачити. Я брала участь у цій відомій справі в Голанд парку, винарні, де нашу команду під землею оточили семеро примарних псів. То була неабияка халепа. А потім про Голанд парк я чула Холі, і можу тобі сказати, що тварюка, яка залишає криваві сліди, в десять разів гірша за отих цуценят. Ні, я не хочу лякати тебе. Я просто не хочу, щоб ти постраждала. Холлі кволо всміхнулась Я робитиму все, що можу. «Сподіваюсь, що цього вистачить», – відповіла я. З вітальні вирнув Локвуд. Він став між нами і стяг з вішака своє пальто. «Усі задоволені?» – спитав він. «Чудово! Джорджіві я залишив цедолку. Джейкі своїм таксі буде тут за кілька хвилин, тож несімо наші знаряді на двір. Це твої турбини, Холлі? Не турбуйся, я сам візьму їх». Будинок номер 54 на ганновер був непривітніший, непохмуріший, ніж учора. Крізь вікно на що проникали ті самі кволіденні промені, що ледве освітлювали химерні вигини сходів, різьблені дерев'яні фаски, вичивгані дошки підлоги, окремі частини стіни. Я прислухалась, як і завжди, коли заходжу до такого будинку. Та мені важко було щось розчути крізь щебетання локвода й холі. Він лагідно пояснював їй, де кожен з нас вартував минулої ночі, а вона закидала його нескінченними запитаннями і сміялась після кожної відповіді. Я намагалась не звертати уваги на їхні балачки а заодно і вгамувати гнів, що закипав у моїх грудях. Коли виходиш на роботу, треба відкинути геть усі злі почуття, бо з агентами, які не можуть опанувати себе, трапляються прикрищі. Я заспокоювала себе тим, що невдовзі нам буде не до безглуздої балаканини, до того, що тот надійде Джордж, і співвідношення сил зміниться. Проте Джорджа так і не було. Ми розпочали працювати без нього, і заходились шукати можливі джерела спочатку на підвальному поверсі, а тоді на горищі. Підвал я просто таки зненавиділа. Я знала напевно, що тут загинули принаймні двоє людей, упавши зі сходів. Хоча саму кухню, відділену від сходів аркою, було обладнано як найсучаснішим чином, та від плитки, якою було облицьовано підлогу, мені чомусь лоскотала шкіру, а на наших термометрах падала температура. Ми пробували підняти цю плитку кишеньковими ножиками, перевірили всі сходинки, та не знайшли жодної порожнини, де могла ховатись річ, пов'язана з тією давньою трагедією. Далі я простукала стіну уздовж сходів, а лок, отставши рачки, дослідив за допомогою ліхтарика маленькі тісні шавки, вбудовані просто під найнижчим маршем. Тут теж не було нічого. Холлі Манро знайшла комірчину, напхану старими чорними меблями, та ми, оглянувши її, з'ясували, що ці меблі походять із початку 20-го століття, а не з вікторіанської доби. А може джерело – це самі плитки? – припустила я. Адже саме тут розігралася фінальна дія трагедії. Покладімо на них ланцюги і погляньмо, чи відбудеться після цього прояв. Цікава думка. Погодився локвит, обтрушуючи штани від пороху. Та спочатку обшукаємо горище. Горище певним чином відзеркалювали підвальний поверх. Тут було мало місць, які могли б зацікавити нас. Уздовж коридору, обшитого панелями, тяглись комірчини для слух. Там робота для нас було, як і на майданчику біля сходів, який, власне, ледве можна було і назвати майданчиком. Просто кілька дощок, доданих до найвищої сходинки. Їхня загальна площа, оточена акуратними дерев'яними перилами, була десь із 12 квадратних футів. Крізь скляне вікно на горище було видно блідосинє небо. Так само, як і напередодні, я перехилилась через перила, побачила пласку спіраль сходів, що вкручувалась, наче штопор, у тіло будинку і вела коло за колом, глибше і глибше, до самісінького дна, туди до чотирма поверхами нижча над виставленою плиткою підлогу. Вже зміщувались стіни. Висота сходів лякала мене, бідолашний малий том, що впав звідси в бездонню. Пошуки на горище виявилися ще менш плідними, ніж у підвалі. Спочатку ми відшукали холодну пляму і навіть незакріплену дошку, яка страшенно втішила локвода, та врешті не знайшли під нею нічого, крім пороху. З-під дошки вибігло кілька павуків, та це теж могло нічого ясненько не значити. Тут не було ні засохлих кривавих плям, ні загублених ножів, ні моторошних клапців одягу. Те саме стосувалось і решти майданчика. «Цікаво», – мовила Холі Манро, – «а чи не може бути джерелом сам майданчик?» Як якщо хлопчини стікав тут кров'ю, не могли просякнути дошки, і вона досі зберігається в них. І цей майданчик слугує переходом до потойбічного світу», – завершив за неї Локвіт присвиснувши. «Цілком можливо. Тільки я не певен, що буде з нашою клієнткою, коли ми скажемо, що нам треба буде знищити частину її дорогоцінних сходів. Я ще ніколи не чула про таке велике джерело», – зауважила я. Локвіт поглянув на небо за вікном, сіре з рожевими прожилками. Воно скидалось на шмат сирого сала. Такі випадки повинні бути. Джордж їх напевно знає, якби він швидше не дійшов. Сказав мені, що хоче продивитись лише кілька часописів. Він позирнув на годинник і вмить прийняв рішення. Гаразд, тоді нам доведеться розділитися. Спочатку ми розкладемо ланцюги в підвалі на підлозі, які збирались. Якщо вони зупинять, прояв, чудово. Якщо ні, доведеться міркувати, як бути далі все інше за вчорашню схемою. Спостерігаємо і не втручаємось. Я сьогодні вартуватиму в підвалі. Можливо, помічу щось новеньке. Ти, Люсі, будеш тут на горі. Захист, свічки – усе так само». «А що робити мені?» – запитала Холі Манро. Я всміхнулася їй, перехилившись через перила. «Що робити тобі? В мене щось пересохло в горлі. Постав, будь ласка, чайник на вогонь». «А може, ще й печиво принесеш? Дуже дякую тобі, Холлі!» Подумавши якусь мить, наша помічниця кивнула. Звичайно, Люсі. І побігла з усмішкою сходами вниз. «Вона хороша», – сказала я. «Добре, що ти взяв її з нами». Локвуд пильно поглянув на мене. «Будь із нею чимніше, Люсі. Вона не зобов'язана перебувати тут цієї ночі. Я просто переймаюся її безпекою», – відповіла я. «Минулої ночі ти сам відчув, який потужний цей прояв, а вона – новачок». «Тільки поглянь, не знаю навіть, як рапіру до пояса почепити. Он бачиш, вона мало не спіткнулась об неї». Я легенько посміхнулася, та Локвот лиш намицьков взнув по мені очима. «Тобі не треба так турбуватись про Холлі», – поволі промовив він. «Я зроблю це сам. Вона стоятиме біля мене, в моєму колі. Там їй буде безпечно. А ти влаштовуйся тут. Я певен, що ти впораєшся і сама. Розкладай ланцюги, я чекаю тебе внизу через кілька хвилин». І він помчав сходами вниз, за ним у повітрі лопотіло наче плаще його довге пальто, а я палкими очима дивилась йому вслід. Усе, що відбувалось наступні кілька годин, аж ніяк не поліпшило мого настрою. У домі смеркло. Ми запалили свічки, їхні жовті вогні позначали дорогу, якою повинні були промчати наші привиди. Ми попоїли, перепочили, перевірили наше знаряддя. Джордж досі не повернувся. Це збентежило нас. Ми боялися, що його могли не пропустити через зону поліційського контролю в Челсі. Зараз мені дуже бракувало Джорджівого товариства, бо Локвид, коли ми чаювали, озивався до мене вкрай холодно. До того ж мене дратувала Холлі. Вона була скромна, слухняна та водночас наполеглива. Як я розуміла, і те, і інше, хоч і по-різному, мало привертати Локвидову увагу. Я ж від того почувалася самотньою і покинутою на призволяще. У підвальному поверсі Локват розклав на підлозі срібну сітку і оточив її колом із залізних ланцюїв. Вийшли справді безпечне місце для того, щоб його вистачило на двох. Коли спонучило, вони з Холі пішли до цього кола, наперстаючи, щоби тато одне з одним. А я попленталась на горище, до місця своєї самотньої сторожі. У душі, звичайно ж, я розуміла, що помиляюсь, а Локват навпаки все робить як слід. Проте це порушувало наш звичайний порядок дій працювати пліч опліч, і від цього мені було тяжко на серці, і в череві теж, ніби я наковталась каміння. Я сиділа на горищі на майданчику біля сходів у середині кола із залізних ланцюгів, між двома пригашеними ліхтарями, з рапірою, що спочивала на моїх колінах, наче виделка на тарілці. Посередині кола біля мене лежала срібна сітка. Знаючи, що чекати мені доведеться довго, я взяла з собою книжку, щоб якось згаяти час. То був потрібен Роман Жахів у паперовій обкладинці, який я знайшла на одні з локводових полиць. Можливо, ця книжка належала колись Джейсіці чи Локводовим батькам Селії і Дональду, відомим дослідникам-психологам, які трагічно загинули багато років тому. Не в змозі втамувати гнів, я з ляскотом закрила книжку. За півхвилини, прочитаний в архіві абзац, розповів мені про локвида більше, ніж він сам за ті місяці, що ми прожили в одному домі. Я дізналась імена його батьків, дізналась обставини загибелі його сестри. Усе це було б смішно, якби не так сумно. Чого він так боїться? Чому не хоче відкритись? Чи просто не вірить мені? А вже ж, він такий милий, такий чарівний, коли сам цього хоче. Тільки це нічоїсінько не значить. Варто подивитися на його теперішню поведінку, на те, як він крутиться довкола своєї нової помічниці, обернувшись до мене спиною. Зараз вони, напевно, щебечуть собі в темряві плечо-плеч, а я сама. Зі мною немає навіть Джорджа. Хай йому, дічку, навіть черепа! Адже Холі не знає, що ми з черепом можемо спілкуватись, тому я не взяла його сьогодні з собою. І ось, маєш, навіть словом нема з ким перемовитись. Яка ж я самотня. Я труснула головою. Годі жаліти себе! Що я з дурепа? Локова поведінка, що нічогісінько не значить. Я увімкнула ліхтар на більшу потужність і розкрила книжку. Начхати мені на все! Та навіть зараз, коли я заходилась читати, похмурі думки не відпускали мене. Ніч тривала звичним чином. Через кілька годин атмосфера в будинку почала змінюватися. Так по багатьох поколіннях непомітно для самої себе шляхетна родина може сповсти до божевілля і занепаду. Повітря холоднішло і важчало, породжуючи лиховісні передчуття. Усе було так само, як минулого разу. Я сиділа, схливши голову, жувала гумку і гортала сторінки книжки. Настала північ. Відчинився прохід між світами. Зараз надійдуть гості. Я чекала. А коли внизу щось брязнуло, зрозуміла, що локвот загасив свій ліхтар. Я витягла рапіру і підхопилась. Будинок занурився в мертву тишу, що горнула сходи, заснувала все довкола. Я знала, що зараз підніметься до мене сходами. І чекала. На марші піді мною згасали свічки. Згасали, згасали, згасали миттєво, одна за одною. А потім, як і вчора, з'явились дві постаті – Спочатку приречений хлопчина, а за ним страшний здоровило, що простягав руку по волосі своєї жертви. Цього разу я не тільки бачила, але й чула їх. Гучне дихання мамули і жалісні схлипування хлопчини. Вище, вище, і ось хлопець уже постав перед моїми очима. Не старший залок вода з гарним білим, мов кістка лицеми, перекошеними зі страху вустами. На мить я відчула, як він зустрівся зі мною поглядом, ніби визирнув за рамки нескінченної гонитви, й побачив мене. Потім хлопчина кинувся далі. Коли привиди наблизились до перил, здоровила накинувся заду на хлопця. І тут таки зблиснув сліпучий спалах потойбічного світу, ховаючи від мене завершення їхньої сутички. Удар, пронизливий крик, і сходи занурились у пітьму. Потім знову шум, тріск поламаних перил, і нарешті останній моторошний удар унизу. Я дістала з кишені носовичок і обтерла під з обличчя. Я змерзла і тремтіла, моє серце розривалось з жалю. Я увімкнула ліхтарі на повну потужність і завмерла, поглянувши на підлогу. Круг свого залізного кола я побачила криваві сліди. Вони копчились в круг ланцюгів, густі, темні, часті, ніби хтось тупцяв довкола, відчайдушно жадаючи потрапити за бар'єр, і відчайдушно жадаючи спілкування. Навіть із заплющеними очима я бачила перед собою бліде лице бідолашного хлопчака. Гадаю, що джерело в підвалі. спокійно, наче про найбуденнішу річ, сказав Локвод. «Я бачив постать, що впала на підлогу, тільки не там, де лежала моя сітка, а ближче до стіни з аркою, що веде до кухні. Там ми, здається, ще не шукали, там мусить бути джерело, є обнишпорю все». Ми зустрілися в кімнаті з картинами, де Локвид заварив нам чаю, щоб підбадьорити нас. Чашка чаю зараз була б аж ніяк не зайвою для Холлі Манро, де й поділилась її чемна усмішка, а обличчя напружилось. «Це було справжнє страхіття, сказала вона. Від самого початку до кінця я сперлась ліктем об стіл, тримаючи в руці свою чашку. То ти щось бачила? Не бачила, радше відчула. Поряд було щось моторошне. Холі здригнулась. «Еш, спочатку такі речі вражають перші кілька разів, зауважила я. «Локваде, що я зараз повинна робити? Я поглянула просто йому в очі. Навіть якщо ми нічого не знайдемо, я залю підвал соляним розчином і засиплю залізними стружками. Цього вистачить. А ти, Люсі, зробити саме на горище. «Про всяк випадок. Якщо ми розшукаємо джерело, буде чудово. Інакше доведеться обробити сіллю й залізом усі сходи. А ти, Холлі, залишишся тут. Ти надто втомлена». «Ні, я теж допомагатиму», – кволим голосом заперечила Холлі. Вона промовила це з таким докором, ніби була однонога, а ми вимагали, щоб вона пішла на сходах у матроський танець. Я мовчки виболошила очі, допила свій чай і вирушила на гори виконувати свою роботу. На горішньому майданчику я носоком черевика відсунула в бік залізне коло. Дістала пляшку з водою, каністру з сіллю і заходилася готувати соляний розчин у пластмасовому відерці. Я, мабуть, вимішувала його дужче, ніж треба, бо кілька краплин упали на криваві сліди, які засичали, і запінились, наче суп, що вибіг з каструлі на гарячу плиту. Потім я знайшла цупку ганчірку, принесла відерце до краю сходів, стала на коліна і, ляпнувши сердито ганчірку, почала протирати підлогу. На жаль, саме так Локвод підходить до будь-якого прояву. Знешкодити привид, не зв'язуватись з ним, знищити його. Так, Коків привид украй небезпечний, його треба позбутись. Та водночас Локвуд спокійненько збирається знищити й малого Тома. Він дозволяє мені спілкуватися із черепом, бо той сидить у посрібленій склянці. Та водночас забороняє таке саме спілкування з духами на роботі. Вважає, що це пусте марнування часу. Я розуміла, чому він чинить саме так. «Чи, може, ні? Її молодший брат не зміг запобігти нападу на сестру. Його й досі гнітить це горе? Чи, може, почуття провини?» Я випросталась і відгорнула з чола волосся. Саме тієї миті кроваві сліди щезли З майданчика, зі сходинок, з підлоги, з відусіль. Я позирнула на годинник. Учора вони тримались десь із п'ятдесят хвилин. Сьогодні повторилось те саме. Я насторожилась. Відчула, як мені залоскотало пальці як мені в обличчя війнуло холодним повітрям, і почула звук – чиєсь дихання. А може, то був звук, що вдавав чиєсь дихання? Ніби хтось пригадував, як це – бути живим. Я нахилилась уперед і загасила ліхтарі. Тоді заплющила очі і повільно полічила до семи, прислухаючись до слабкого, важкого, переляканого дихання. Так міг би дихати захеканий собака. Я підвелась, розплющила очі і трохи постояла на місці, щоб звикнути до темряви. Лише через кілька секунд я розгледіла постать, що стояла нижче від мене на сходах. Потайбічне світло, що огортало її, майже згасло. Воно ледве жевріло, наче жар від учорашнього вогнища, і перетворилось на слабенький, ледь помітний серпанок. Розібрати обличчя я не могла, проте розпізнала худенькі плечі, згорблене тільце і сумно схилену голову. «Томе, це ти?» – промовила я. Навіть не озираючись, я пам'ятала, що зруйнувала своє залізне коло, яке перетворилось на кубку переплутаних ланцюгів. Це, одначе, не тривожило мене. Якщо буде треба, я зумію захистити себе і такими ланцюгами. От тільки мені не хотілося цього робити, бо залізо притупить мої відчуття, заважатиме слухати. Чого ти хочеш, Томе, провадила я. Чим ми можемо допомогти тобі? Мені здалося, що примарна постать ворухнулась. Ні, я бачила це напевно. Де джерело? розпитувала я далі. «Що тримає тебе тут?» Звуки лоскотали мені вухо, Вони були вкрай слабкі, крихкі, та я знала, що розчую їх, коли підійду трохи ближче. Я ступила півкроку до сходів. Постать у відповідь піднялася до мене на цілу сходинку. «Чим ми можемо допомогти тобі?» У відповідь жодного слова, тільки тихий, сумний жалісний плач. Ані трохи не схожий на людський. Так радше могла б стогнати поранена тварина. Та будь-яку тварину можна приручити. Варто лише показати, що вона може довіряти тобі. Я підійшла ще ближче і простягла руку. Скажи, що ми можемо зробити для тебе? Аж тут я справді почула якісь слова, тільки вони лунали так швидко, що я не встигала розбирати їх. Я звідчо прикусила губу. Аж тут мені сійнула думка. Моя рапіра. Вона залізна, як і ланцюги, і зараз яура аура працює проти мене, приглушуючи звуки і відганяючи від мене цей бідолашний привид. Відповідь прийшла несподівано я притулила рапіру до стіни, тієї ж миті дістала виногороду. Обличчя хлопчини служника стало видно мені цілком чітко, ніби його осяє в промінь неясного світла. Воно було таке саме нещасне, як я запам'ятала його. Великі сумні чорні очі, щоки в сльозах. «Скажи мені!» – просила я. «Скажу!» Мене прийняло дрижаками. «Він відповів! Я зробила це!» Так само, як з отим старим у кріслі. Моя теорія підтвердилась. Із привидами можна спілкуватись, якщо піти їм на зустріч, узяти цей ризик на себе. Здалека хтось окликнув мене на ім'я. То була Холлі Манро, що стояла на два марші нижче. Привид колихнувся, його обличчя потьмяніло. Я вилаялась. Навіть зараз, мимоволі наша помічниця плутає мені всю справу. Не тікай! Сказала я і ступили ще два кроки вперед. Хлопчина відсагнувся. Потім його обличчя знову прояснило. Я усміхнулась. Скажу. Ляснули вхідні двері. Відлуння цього звуку ніби струснуло цілий будинок. Привид знову зблід. Я з пересердя аж скривилась. І з передпокою до мене долинув голос Джорджа. Він про щось говорив із локводом, а той відповідав: "До тітька". Привид усміхався мені, якби тільки він знову заговорив. "Мене звуть Люсі", сказала я. "Скажи мені, чого ти хочеш?" Усміхнений привид підплив ближче. На голові в нього, наче вогняна корона, ворушились довгі пасми світлого волосся. Тіло здавалось розпливчастим. Можна було розгледіти лише опущені вниз руки. «Я хочу...» «Де Люсі?» «То був Джордж. Я почула, як Холлі забурмотіла у відповідь. А Джордж уже горлав на весь голос. «Люсі!» «Не зверта уваги. Тепер я теж усміхалася, силкуючись зберегти зв'язок із привидом». Колод став нестерпним, обпікав мені шкіру. Лише тепер я розуміла, яка квола, непевна була моя усмішка поряд з усмішкою примарного хлопчини, зловісною і хижою. Я хочу... Аго, в Люсі, ми помилились! Роберт Кук – це невеликий привид, це малий! Я дивилась на світлу постать, що сміхалася мені, стоячи на чотири сходинки нижче. Хлопчина зарізав служника! Малий Том, так наглом прозвали Здоровання Слугу! А хлопець був божевільний. Він поранив Тома, а той погнався сходами за ним. Добігши того до рища, тому уже знеміг від утрати крові. Він схопив хлопця, а той скинув його зі сходів. Ми все тлумачили зовсім не так, як треба. Привид підплив ще ближче. Я хочу. Чудово. Я поволі позадкувала. Привид роззявив рота. Я хочу тебе. Він усміхнувся, підняв руки. Вони були закривавлені. Я відсахнулася, зойкнула, вхопилася за пояс. Намацавши якусь каністру, я жбурнула її собі під ноги. То виявилось лише сіль. Каністра розбилась. Привид розділився навпіл, наче розрізана кіноплівка, обігнув сіль і знову склеївся, тепер уже позаду мене, перегородивши мені дорогу до рапіри, сітки й лентюїв. Я відскочила, взялася шукати каністру з магнієм, перечепилась обвідерце соляним розчином і мене відкинуло до перил. Знизу лунали гарячкові кроки, мерехтіли промені ліхтариків, чулись голоси. У мене змокли ноги, на мене зирили повні сліз очі привида, він наближався, залишаючи за собою криваві сліди. Нарешті я намацала каністру, та в мене зі страху і холоду заніміли пальці, тож я ніяк не могла відчепити її від пояса. Привід підпливав усе ближче, досі всміхаючись і хапаючи пальцями повітря. Я скрикнула, відсахнулась, перевалилась через перила і повисла на величезній висоті, борсуючись у повітрі хапаючись за край дерев'яної сходинки. Привид почав витягатись, нависати наді мною, широко розкинувши свої довгі руки. Я бачила його порожні очі, його вуста, скривлені в люті навіжені посмішці. Хтось біг сходами вгору. Зі скорчених пальців привида текла кров. Краплі падали мені на куртку, шипіли й парували. Привид нахилився ще нижче. Мене охопив відчай, хотілося відпустити сходинку і полетіти вниз у порожнечу. Не знаю вже, як Локвудові вдалося це зробити. Він був ще далеко, хоч і перестрибував по три сходинки за раз. Йому лишилося подолати останній поворот, та він стрибнув, зрізавши кут, і пролетів у повітрі над безодною. Вимахуючи рапіру, він стрілою промчав повз мене. Пальто лопотіло за ним, наче крила. Клинок прохромив простір між мною і примарною постатцю. Привід позадкував і пропав з очей. Локвуд кинувся за ним. Я почула, як він скрикнув з болю, впавши на підлогу майданчика. Потім долинуло якесь бурмотіння, удари, і зненацька все вщухло. Я досі висіла над прірвою. «Локвуде!» – покликала я. То був кінець, мої пальці заніміли, а край сходя виявився занадто слизький. Я ковзнула в провалля. Аж тут хтось міцно схопив мої зап'ястки. То була Холлі Манро, що тримала мене і кликала на допомогу. Поруч із нею з'явився Джордж, і вони вдвох підняли, а далі потягли мене через перила на сходи без усяких церемоній, як спійману рибу з води. А ще за мить я побачила локведа, що лежав до лілиць на дерев'яному майданчику біля сходів.